Eta erran bezala Iruñako edo Iruñeko bide hartuko dugu, San Ferminetako bortxaketaz auzia egun burratuko baita, Atzo itza hartu dute prokuradoreak, biktimaren abokatuak, baita ere erri akusazioak eta e, bost gizon akusatuek, seksu erasuo segitua egin ziotela emez sortzi urteko emazte gazteari, taldean hori egiaztatu du prokuradoreak egune defentsak ere itza hartuko du, eta urtaz mintzatzeko, Euskal Herria irratitik, Juan Cruz Lakasta kasetari eguron Ehone mai. Ala guti gora bera gaia hoitara zi dugu. Beraz, dola amarbategunek eh? a zaruraen abiatu zen ausia bez badu ala ere mugarri bat eh, markatzen du, eh? Bai, nik gustut bigarren mugarri garrantzitsu bat dela San Fermineei iruinari dagokionez eta indarkeria sexistari dagokionez. Lehen da izikoa nagore lafajeren ilketak markatu zuen bere garaian eta bigarrena hau izan da. Gainera hau iritsi da, bortxak talde bortsaketa eta hau iritsi zen une berezi batean azken iru urteotan mugimendu feministak lortu baitzuen e, san zarmietan erasos eksisten aurkako jarrera tiboa eta irmoa hartzea, bai iruneko udalako baitan aharrako gobernuak ere, gana erratze hori ederakartze hori hasi zen e, Jada da aldaketaren aurretik, usue Barkose eta Joseba Ziron, e, urren ezuren Nafarroko gobernuko eta e, presidente eta eta iruneku daleko alkate izan aurretik. Eta hori horrela, elkarretaratzeak, protestaiteko, erasunen kontrata, inizunenak izan ziren irunean, eta nik urzute kontzientziazio berezikian dira, erain zutela daik. Auzi egun burratuko da det defentsararen abokatuak hititza hartuko du e, aldaketa handirik gerta ditaike egun edo iruri du aski e, trenkatua dela gausia. Estiudi Dilako aldaketarrik izanen menik eta badirudi absoluzioa erruggabetzea eskatuko dutela e, auzipetuen bost zipetuen e, defentsaakoek... E, Bueno, atea itxita indute e, paik eta, si zenetik eta eta azken ondorio hobetar arte, atzolendari ziko za, zabaldu zituztena Ateak, Gabidek e, eta entzun zitezen fiskaltzaren, prokuradorearen eta Naharako Gobanoaren eta Iruniko Galaren akusatzi eta Neskaren abokatuaren ondorioak. Eta ikuste dute fiskaltzaren eh, esku hartzea izan zela bereziki argigarria eta bereziki gogorra, arke esan zuen eh, bortsaketa koordinatua izan zela, horki zekitela boska hauzipetuek eh, zer egin nahi zuten eta nola egin nahi zuten eta bortsaketa eh, mehatxean egin zutela eta meskatiikoa edo makumea umiliatuz. Hor, badak izu ezar gertatzen den horrelakoetan, ez da, zin izaten dena arazoa, eta da, bueno, Espainiako justizian behintzat, jite honetako epaiketetan, bada, azkenean, dirbiktimizazio bat gertatzen dela, en, berriro biktima egiten dutela, ja da, biktima dela, izan ere, epaiketan eta, bueno, bateak egin badute ere, angertatutakoaren berri jasodua bokatuen eta emparaguen bitartez, eta horre, bueno, hain handi batean, emakumea, erasoa pairatu zuen, emakumean bera e, epaitu dute, eta zer egin zuen egun horretan, musurik eman zion, hauzipetuetako bati, e, ze oitura dituen, zer egin duen erasoa pairatuta gero horrek adirazten duen ongi dagoela edo ez, jezurretan aritu zen, edo ez, Horren bueno, gutiaren gainetik, prokuradorearen fiskaltzaren ondorioak esan bezala, hau zipetuek edarkizekitelea zertan ari ziren, eta eta mehatxupean e, bortxatu zutela, mahalako atari ilun batean, boston artean, indarra baliatuz, ez oiukatzeko e, aginduak e, emanez. Bururatzeko joan jo lakasta, lotenaldea orainko nafagoako instituzioek gaia ega nahi dut, duela bost urte gertatu ballitz kasua be, beste emaitza bat ukanen zuen nausiaak. Nikusetor badere, badirela aurrera posezai eta hauziak ze ondori dituen, eta nola joan hende, baina bintzat horre e, akusazio bezala esku hartzeak e, baiudalak baita nafarroko gobernuak ere, badu bere garrantzia, ez bakarrik epaiketan berean, baiz eta simbolikoa, eta nola iteko babesa digazten du, bai gobernuarena, baita udalarena, Erasoa pairatu duen, emakume horrekiko eta hori garrantzitsua da. En, zorionez aldaketaren aurretik ere, aurrera pausoak emanak ziren. Hain eh? bat urtez, amarka luzetan, halako erasoak ezkutatu egiten ziren iruinean, bortxaketak izan baziren eta salaketak ere izan baziren poliziaren aitzinea, baina bero hoien berri etzen ematen, festen balorazioa eta egiteko tenorean, Eta eh, azken urtean, upen eren azken urtean, lortu zen, jada, kanpaina bat egitea, bateratua, erakundeen eta mugimendu feministaren artean, eta horretan esku artea komunikabide eskarazkoak barneen, aiz eta harremana txarra izan eh, administrazioarekin horruan. Eta niko zutori, eh, mugimendu feministaren lorpen handia izan zela, eta iruipena daukat, Nola nahi ere alde horretatik iruña itzindari bihurtu dela, Euskal hiriburuei eta bestelakoei ere edagokien ez. Da. Molde honetako arazoak izan badira ez soli ikirunean biztan ez, beste hiriburu askotan, festetan eta festakez direlagik ere alako arazoak izaten dira. Eta nek usteo eta hiruneak, emango mugimendu feministak, Nazarroa osoak emanduela, aurrera pa osoa, eta esan duela alakorik ezin dela onartu. ez, Garei batean eskema zen bo onartzen badugu hemen eraso matxistak izaten direla, festari kalte eginen diogu, irudiaren e, irudiari kalte eginen diogu, bueno, horri buelta eman zaiot, esan da hemen festarik ez da egin, ez da honargarria alako e, erasoekin, eta eta horreit esateko dirusari hori edo, ez da horraindu ez da. E, Aurrega paus hori egin zen, e, erakundeak irmoki jokatzen ari ira horri da okionez, feminista ere bai, eta nikuz utzeten bueno, herritarrek ere gauza bere egin San Ferminetan sekulako mobilizazioa izan zen e, hau salatzeko festa eten egin zen milaka lagun atera ziren karrikara esateko ez, e, ez dela, eta ez direla horlakoak onartzen eta berriz diet nikuz utzeten bueno, hor mugarri bat ezarri dela, ezta? esaten genuen bezala eta eta bueno, bere garrantzia baduela honek guziak, eta nekuzete mm -hmm. onerako ere izanen dela, eta lako kalte handia gondorioenik ere ukiko dituela, eta horrek ere, bali, olidez aioke diktimari, bueno, ein batean ez da, esateko gono, 20 sekulakoa pasatu ditu, duenean, mugarria da, eta kontzientziazioan eta honen aurkako borrokan aurrera egiten ari gara. San Ferminitako bortalde, bortxaketaz, hau zia bururatuko dela egun, Juan Cruz Lakasta, midesker? Bai, eh, nabardura bat, aipatu ez duan, eta henei bere garrantzia baduena, eh, batez ere Espainiako edabideetan eukidu den oi eta zenbait edabidean diren jarrera dagokionez, da okionez, hauzipetuak eh, bost, denak Espainiarrak, eh, eta hien artean bi eh, batun Guardia zibila eta bestea militarra. Eta horrek, uste apalean baldintzatu du zenbait edabide Espainiarran diren jokaera. Bi esskega agitasun horiek emanik egoan chuuz lakasta. Ha gibizio be sarkabat.